de toate doresc să vă mulțumesc pentru invitație și să vă spun bună ziua și bine v-am găsit domnilor voastre am încercat să nu mă suprapun tematicii abordate de ceilalți vorbitori și sper să fie interesant și antrenant așa cum a spus și domnul profesor Angelescu, profetul Moise este o personalitate interesantă pentru istoria omenirii și, nu, nu, în ultimul rând, pentru că este o figură centrală în cele trei mari religii monoteiste. De aceea, cum apare și pe ecranul din fața domniilor voastre, profetul Moise este primul din cei 58 de proroci, profeți, cunoscuți de tradiția iudaică și, așa cum trăiesc din preferată de la Cartea ieșirii, avea ca mamă pe Iohebet și ca tată pe Amram, din tribul lui Levi. Moare la vârsta de 120 de ani, vârstă care în tradiția iudaică se consideră a fi vârsta perfectă, vârsta desăvârșită. De aceea până astăzi, evreii, când își fac o urare, își adresează unul altuia, urarea de a trăi până la vârsta de 120 de ani. Iată deci vârsta profetului Moise. Această viața a profetului ne este creionată în paginile Sfintei Scripturi, în cea de-a doua carte, cunoscută sub numele de Cartea Ieșirii. Potrivit indiciilor de critică textuală, dar și mărturiilor arheologice, viața prorocului este așezată a fi, estimată a fi, în jurul secolului 14 înainte de Hristos. Ce ar fi de spus mai mult decât a vedem în Fața Domnilor voastre, o hartă, este potrivită uh, cercetărilor istorice datarea timpului în care uh, profet, profetul a vârțuit, uh, datat ca fiind în timpul faraonului Setinti, I, mizându-se pe premiza că acest faraon uh, a mutat capitala uh, la uh, avaris, în nordul delta Mirului, lucru care a necesitat lucrări deosebite mari, dar și cheltuieli materiale, motiv pentru care uh, evreii le-au fost impuse biruri foarte mari. Uh, sigur că aceste biruri nu erau impuse doar populației uh, evrești, ci tuturor locuitorilor. Însă, evrei fiind o populație seminomată, în acest sens au resimțit mai crunt această apăsare. Primele capitole din Cartea Ieșirii ne relatează nașterea prorocului, apoi subțind salvarea sa minunată din apele Nilului, chemarea pe muntele Horeb, muntele pe care domnului grește din rugul aprins, și apoi, pentru a fi încredințat poporul că Moise este cel ales, făptuiește minuni, precum aceea transformării șarpelui în toia, vindecarea mâinii de lepră, transformarea apelinii în sânge și, și altele. Acest uh, personaj important în istoria mântuirii ne este uh, conturat nu numai sub forma uh, unui conducător, căci Moise a fost nu doar un conducător, nu doar un profet, ci și un legiuitor și mai puțin evidențiat un judecător. Iată până la venirea lui Moise că această atribuție era exercitată de către capul familiei. De la venirea lui Moise însă, Moise va fi acela care va institui judecători peste 10, 50, 100 și 1000. Deci el este primul care se preocupă de um, organizarea nu doar sub forma religioasă, nu doar sub forma um, întăririi sentimentului național, um, ci și de organizarea judecătorească. Spuneam toate aceste lucruri, ar, sunt, um, putem spune, um, conturate în cele cinci cărți cunoscute sub denumirea de Pentateu sau Tora, um, care cunoaștem primele cinci scrieri din Sfânta Scriptură care atât tradiția iudaică cât și cea creștină le atribuie profetului Moise. Iată deci și această dimensiune de autor inspirat. Spunem cu privire la locul în care profetul și-a început activitatea, că aceasta este, ar fi fost situat în Coșen în localitatea sau zona geografică cunoscută sub denumirea de Oadial Tumailat pentru că potrivit cercetărilor s-a constatat că acolo s-ar fi putut găzdui o populație nomadă de circa 5.000 de oameni populație care ar fi corespuns triburilor iudaice populației iudaice care ar fi putut fi la acea vreme în Egipt sigur că Moise și-a putut îndeplini singur misiunea, așa cum reiese din uh, Sfânta Scriptură. Uh, el a încercat să-l convingă pe uh, faraon să-i elibereze pe conaționalii săi. Însă, pentru că Moise era un om gângav, mi se spune, uh, i-a fost dat ca ajutor fratele său Aaron. Moise, omul lui Dumnezeu. Ca și conducător, Moise, în mod providențial, este ajutat de Dumnezeu pentru a-i convinge pe egipteni că el este conducătorul, cel care urma să-i scoată din, din robie și știm cu toții, nu este nevoie să evidențiem, faptul că egiptenii, prin intervenția minunată a lui Dumnezeu, sunt loviți de plăci pentru a-i convinge să-i lase pe, pe, evrei uh, liberi robie. într unul prin Mara Roșie. Sigur că știm cu toții uh, tema din poporul evreu din Mara Roșie. Însă ceea ce ar fi interesant de comentat cu privire la acest aspect este faptul că foarte multe lume din influența criticii protestante spune că de fapt nu este vorba de o minune, ci este pur și simplu explicabil printr-un fenomen științific, că ar fi fost un cutremur, că de fapt, este flux și reflux, ceea ce putem spune noi, așa cum vedeți pe hartă, că s-au emis diverse ipoteze. Sigur că sub această ipoteză merită a fi menționată faptul că ieșirea poporului evreu din Ropie s-ar fi făcut prin zona canalului de Suez și că, spuneam, aceasta ar fi fost datorită unor activități vulcanice. Însă, dacă am explica pe cale uh, rațională acest lucru, orice minune nu ar mai fi minune și nu ar mai fi prin urmare uh, intervenția minunată a lui Dumnezeu în istorie. Străbădând cu stiul, ajung israeliții la muntele Sinai. Muntele Sinai, munte care are înălțimea de circa 2000 de metri, munte care este cunoscut și sub denumirea de Muntele Legit. Și am ajuns la partea conferinței de astăzi. Sigur că să este cunoscut în istorie mai mult sub activitatea de proroc și sub activitatea sa de conducător, de izvăvitor al poporului evreu din Robie. De altfel, în istoria poporului evreu, cele mai punctate, accentuate momente, sunt acelea în care poporul evreu, îndepărtându-se de la poruncile lui Dumnezeu, ajunge într-o epocă sau alta în robie și atunci datorită rugilor Dumnezeu le trimite întotdeauna un om providențial, un salvator Ce ar fi însă despus cu privire la Moise, ca și la alți oameni importanți din istorie că uneori activitatea legislativă este mai importantă sau reținută mai bine de posteritate decât activitatea de conducător. Exemple avem în acest sens pe Justinian, împăratul sau chiar pe Napoleon. Pentru că astăzi ceea ce a făcut Napoleon poate nu mai dăinuie. Însă codul civil al lui Napoleon este baza codurilor moderne în multe din statele europene. Așa încât, din acest motiv, considerăm foarte importante aceste aspecte referitoare la activitatea ca legiuitor al lui Moise. Sigur că mulți dintre noi, când spunem Moise, ne gândim și lege, ne gândim automat la de decalog. Dar decalogul este doar o quintesență și nu reprezintă totalitatea legiuirilor, normelor, dreptului mozaic. Prin urmare, putem spune că în cele cinci cărți numite Torah. Torah în primul rând ar fi despus cu aspectul semantic al cuvântului. Înseamnă în limba ebraică învățătură, dar și instrucțiuni. Deci, prin urmare, tot acest cumul de legi este, este statuat în ceea ce cunoaștem sub denumirea de Torah. Astfel, Tora, sau cele cinci cărți scrise de poporul Moise, cuprind nu doar decalogul, ci și dispoziții cu privire la robi, pedepse, sărbători, da? um, sta, legiurile referitoare la stat, ceea ce numim astăzi dreptul public, da? cât și tot ceea, ceea ce era necesar ca uh, poporul evreu să-și conserve credința monoteistă și să facă cunoscută venirea lui Mesia în lume. Spuneam, cu privire la legiurile din Vechiul Testament, ca și în dreptul modern, putem împărți potrivit obiectului acestor norme în drept mozaic public, în drept privat și drept internațional. Cu privire la Prescripțiile dreptului mozaic, trebuie să spunem că Moise s-a ocupat, prorocul Moise s-a ocupat și de organizarea culturii divin și a vieții religioase și că aceste prescripții se regăsesc în Cartea Leviticului, cunoscută sub denumirea de Tora sfințenie. Aceste norme nu sunt doar în Cartea Leviticului, ci sunt întărite și completate de către așa numită Cartea doua a Legii sau Deuteronom, și, în decursul timpului, aceste prescripții religioase vor fi uh, comentate mai pe larg și întărite sub ceea ce este cunoscut de, sub denumirea de Talmud, cărți care sunt fundamentul religiei mozaice. Spuneam cu privire la dreptul mozaic public că acesta se ocupa de formele de guvernare și administrația de stat. Putem spune că la acea vreme, organizarea societății era patriarhală. Organizarea pe care Moise nu o va, nu va schimba, ci o va păstra ca baza statului teocratic. Ca în orice societate, a, din aparatul de stat, făcea parte și, spuneam, puterea judecătorească. Și spuneam la momentul potrivit că Moise va fi primul care va organiza așezând judecători peste grupurile de 10, 50, 100 și 1000, așa cum vedem la cartea ieșirii. Sigur că ulterior, spuneam, în afară de această autoritate a puterii judecătorești întărită de sfatul bătrânilor, cei 70, în vremea ulterioară lui Moise, se va înființa acea cunoscută instanță de judecată, instanță ce se numea Sanhedrin. După perioada acestor uh, judecăți făcute de către tatăl, de familie, avem în Sfânta Scriptură perioada judecătorilor, apoi, uh, în vremea monarhiei, uh, regii vor fi considerați ca uh, legiuitori, ca for uh, supranți. Tot uh, cu privire la dreptul public, Iată că, în afară de această asigurare a bunului mers a societății prin uh, instituirea judecătorilor, că să mai merge un pas înainte și față de organizarea tribală, înțelegând faptul că celelalte popoare din jurul poporului evreu erau pe o etapă superioară de dezvoltare, fiind organizate ca regate sau imperii, iată că Moise pune bazele... Uh, Monarhiei. Astfel, regele va fi definit ca un sau lui Dumnezeu. Cu privire la ceea ce numim astăzi drept privat. Dreptul privat se referă a ce am numit astăzi dreptul civil și dreptul penal. Toate aceste prescripții însă nu sunt codificate sub forma unui cod de legi, pentru că nu acesta era scopul, nu este un cod de legi sistematizat. Prescripțiile se regăsesc însă în ordinea în care ele au fost edictate, dispersate fiind în întregul cuprins al Pentateucului. Sigur că aceste norme sunt în general formulate la modul imperativ. Deci, prin urmare, nu nu-i se lasă subiectului de drept opțiunea. ci sunt imperative întrucât evreii considerau că Dumnezeu este sursa sau izvorul legii. Prin urmare, ceea ce rămânea Credinciosului israelit era conformitatea cu legea. Spuneam, ar fi de evidențiat faptul că toți israeliții erau considerați ca fiind frați, pentru că erau fii ai aceluiași Dumnezeu și, prin urmare, aveau aceleași drepturi și aceleași îndatoriri. Cu toate acestea, Moise nu a putut înlătura o realitate evidentă a vremii sale, și anume sclavia doar a limitat-o și a căutat să elimina abuzurile. Prin urmare, ceea ce am numit astăzi ca subiecte de drept, erau în dreptul mozaic oamenii liberi, sclavii și străini. Ei făceau obiectul acestor norme de drept incluse de Moise în cuprinsul scrierilor sale. Cine era, însă, titularul acestor drepturi? Cine era omul liber? Din om liber se înțelegea, la vremea respectivă, doar bărbatul israelit și nu orice bărbat israelit, ci doar acela care era tatăl de familie. Căci, până la venirea lui Moise, tatăl de familie spuneam, avea atribuțiile judecătorești și... Tatăl de familie era cel care aducea sacrificii și deci îndeplinea și această activitate cultică. Sigur că vă veți pune întrebarea de ce a fost necesar ca Moise să se adreseze și să um, legifereze aceste aspecte de drept uh, privat. Pentru, tocmai pentru ca legea să fie mai umană și să nu se creeze abuzuri. Iată astfel că pentru a întâmpina abuzurile în familie, cu mult înainte de apariția drepturilor omului, se, fac, se uh, impune această normă ca judecata să fie publică. Mai mult, în afară de aceste, zicem noi, infracțiuni sau abate sau fapte împotriva părinților, toate celelalte fapte, Trebuiau să fie întărite de mărturia acel puțin doi martori. De asemenea, pentru ca cei mai slabi din societate, putem spune, acesta este umanismul acestor legi, pentru ca cei mai slabi din societate să nu fie lăsați a îndura vitregiile vremurilor și societății, Moise, consemnează în scris dreptul întâiului născut. Sigur că nu este un lucru original, acest lucru era și până la venirea și până când Corocul pro a legivit acest aspect. De ce a făcut acest lucru? Spuneam, acest drept al întâiului născut se vede pe de o parte sub, a, sub aspect succesoral, în aceea că primul născut avea dreptul la două treini din averea familiei și, de asemenea, avea o autoritate mai mare asupra fraților săi. De ce se întâmpla acest lucru? Acest lucru se întâmpla pentru că întâiul născut avea obligația de a se îngriji în cazul decesului tatălui, atât de soția uh, văduva, de cât și de celelalte soții, de ceilalți frați sau de celelalte surori, indiferent de la ce uh, soții ar fi provenit. În afară de asta, tot în scopul ca cei defavorizați să fie ocrotiți, este instituită acea instituție cunoscută de noi ca fiind anul jubileu. Ce era acest an jubileu? În anul jubileu, al 50-lea an, sau din 50 în 50 de ani, pământul se întorcea la vechiul proprietar. De ce se întorcea la vechiul proprietar? Pentru că, cum spunem noi, Dumnezeu era considerat adevăratul proprietar al pământului, amintindu-se oamenilor că nu sunt decât niște uzufructuari. Prin urmare, prin faptul că aceste proprietăți se întorcea la vechiul proprietar, Împiedica, pe de o parte, consolidarea marilor latifundii, dar, în același timp, dădea posibilitatea oamenilor să îi ajute pe semeni. Și tot ceea ce producea pământul sau casele erau folosite doar până în anul jubileu. În anul jubileu, pământul era lăsat în nelucrare și tot ceea ce producea pământul putea fi recoltat de străini sau de săraci. De asemenea, tot în scopul între ajutorării și diminuării sărăciei, o distribuție mai echitabilă a bunurilor, Moise statuează și modul în care se aplicau amanetul, împrumutul, bajul, iată că niciun aspect nu este important, nu este lăsat Nelegiferat. Și dacă ne referim la umanismul vremurilor, dreptul mozaic, legea lui să se nu cunoștea închisoarea. Prin urmare, pentru a nu strâmbtora excesiv pe datornic, creditorul nu avea voie, mi se spune la levitul 23, nu avea voie să intre în casa debitorului, a datornicului. Ce aștepta afară până când acesta îi putea da un obiect care să constituie gaj. Mai mult decât atât, dacă acesta era foarte sărac, atunci, pentru a nu fi strântorat peste măsură, putea da un obiect, ce obiect avea el. Haina, râșnița, obiecte necesare de desfășurării vieții de zi cu zi. Dar acest lucru nu putea fi ținut decât până la apusul soare. Iată, deci, grija față de săraci. Mai mult decât atât, în ideea că toți evreii erau frați, nu puteau percepe, un evreu nu putea percepe camătă un israelit, altui frate al său. De aceea împrumutul era dat fără dobândă. Sigur că acest lucru a fost făcut și în ideea de a-i ajuta pe săraci, pe văduve și pe orfani. Însă, sigur, nu putea percepe împrumut de la conaționalii săi. Însă, nu era interzis să perceapă împrumut de la străini. Ce ar mai fi de spus? Tot cu privire la îngrijirea acestor defavorizați ai societății. În anul șabatic, știți foarte bine că ce era anul șabatic? Acel an, la fiecare șapte ani, în care pământul era lăsat în nelucrare, era anul eliberării, întrucât cei care nu aveau bani se puteau, și aveau datorii se puteau vinde pe sine ca sclav, iar în al șaptelea an, deci după trecerea a șase ani, sclavii erau eliberați. Și din aceea că, spuneam, nu exista închisoare pentru datornici și atunci, dacă un om nu ar fi putut să-și plătească datoria, posibilitatea era să se vândă pe sine ca sclav, deci își vindea munca, am spune noi în dreptul modern, și în acest fel își achita datoriile. Pentru că în fapt ceea ce se urmărea nu era pedepsirea respectivului ci dezdăunarea păgubașului. Spuneam uh, și mai înainte uh, o atenție deosebită a fost manifestată de legitor pentru văduve și pentru orfani. Uh, temă care a fost de altfel reluată și de către alți autori ai Vechiului Testament de către profeții. Uh, spuneam că aceste prevederi nu se referă doar la uh, israeliți, ci aceste prevederi vizau și străinii. Erau alte subiecte de drept ale legii lui Moise. Astfel, Moise dorește ca, ca cu privire la străini acestora să vi se aplice o judecată dreaptă prin urmare fără discriminare și în cazul în care aceștia erau într-o situație economică proastă, la rândul lor să poată culege roadele câmpului în anul șabatic sau în anul jubileu. Mai mult, li se spune israeliților, amintindu le că și ei au fost străini în Egipt, să aibă o atitudine de îngăduință, de dragoste față de străini. Știm cu toții și am auzit de multe ori spunându-se legea Tarnonului. Și aici ajungem la ceea ce se numește dreptul penal judaic. Astăzi mi se spune în drept principiul proporționalității pedepsei cu fapta. Sigur, este un principiu al dreptului penal modern. Însă acest principiu nu este original. Pentru că iată, acum mai bine de 3.000 de ani în urmă, Moi îl statuează în Cartea ieșirii la capitolul 20 și mai apoi la Deuteronom. Ce ni se spune? Că fapta trebuie să fie proporțională cu răsplata, adică mi se spune ochi pentru ochi, adică nu ți se scoate un ochi și tu scoți doi. Tocmai pentru a nu uh, da naștere unor abuzuri, chiar și aceste aspecte sunt legiferate în ideea că omul trebuia să se prezinte în fața unui judecător pentru a stabili ideea de vinovăție. Adică așa cum în dreptul modern răspundem pentru o faptă făcută cu intenție cu un anumit cuantum al pedepsei iar pentru fapta făcută din culpă un alt cuantum al pedepsei și legea lui Moise acum multe mii de ani în urmă reflectă același lucru. Așa cum în dreptul modern avem fapte împotriva statului, fapte împotriva patrimoniului, fapte împotriva persoanei, cu privire la viața sexuală, da? Iată că ă, dreptul penal iudaic poate fi, sau mai bine zis, dreptul lui Moise, poate fi grupat pe câteva ă, teme importante. Sigur, prima este în cazul faptelor împotriva lui Dumnezeu. Faptele împotriva lui Dumnezeu erau considerate ca atingeri directe sau încălcări directe ale legii prin încălcarea expresă a primelor patru porunci din decalog și aceste porunci aveau o greutate, o pondere mai mare în cadrul celorlalte legii pentru că fusese comunicate de Dumnezeu însuși în mod direct în mod nemijlocit. Sigur că păcate împotriva lui Dumnezeu erau considerate pula, idolatria înainte de toate, vrăjitoria, necromanția și altele. Păcate care datorită gravităților erau pedepsite cu pedepsa cu moartea. De egală importanță erau faptele împotriva statului și a reprezentanților săi. De ce erau importante? Pentru că trebuie să ne gândim în primul rând la modalitatea în care erau percepuți reprezentanții statului. Nu erau doar niște simpli slujbași. Reprezentanții statului erau locțitorii lui Dumnezeu. Și în această calitate, ca executori ai voii sale, ai legii sale, încălcările sau abaterile împotriva lor erau abateri împotriva lui Dumnezeu însuși. De asemenea, spuneam, datorită importanței lor și aceste fapte sau abate vor fi pedepsite cu pedepsa cu moartea. Tot de egală măsură și de egală importanță sunt faptele împotriva părinților. Ori, pentru că părinții erau considerați și ei ca reprezentanți al lui Dumnezeu, ca locțitori a Dumnezeu, orice știrbire, orice... Fapte împotriva lui Dumnezeu, fie împotriva părinților, fie prin uh, lovire, maltratare, uh, lipsa de respect a părinților, erau pedepsite cu pedapsa cu moartea. Și spunea mai înainte, dacă celelalte fapte uh, necesitau prezența unor martori, a doi martori, bărbați, faptele împotriva părinților nu necesitau martori, pentru că se considera, pe bună dreptate, că niciun părinte nu și-ar fi dus de bună voie copilul înaintea judecătorilor, decât sau doar în situația în care acel copil ar fi fost neascultător și ar fi făcut o faptă cu adevărat gravă. De asemenea, tot în cu, uh, cu moartea erau, săvârși, erau pedepsite și faptele împotriva persoanei fapte împotriva persoanei mergând de la vătămări corporale până la ucidere. Spuneam ce spunea legea talionului. Versetul ne spune de la Levitic 24 De va pricinui cineva vătămarea aproape lui său aceluia să-i se facă ceea ce a făcut el altia. Deci iată proporționalitatea. Cel ce va ucide dobitoc să fie altul, iar cel ce va ucide om să fie omorât aceeași judecată să aveți și pentru străin și pentru băștinași. Că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Iată că nu putem compara viața unui animal cu viața unui om. Prin aceea, Moise dorește să arate importanța vieții umane. Și mai mult decât atât, de ce statuează acest lucru? Ca conaționalii săi să nu procedeze abuziv și să... Omoare pe inovați. De aceea, față de cum era săvârșită fapta, spuneam, cu intenție sau din culpă, cel care omora cu intenție era omorât. Însă cel care ucidea din culpă putea să se retragă în așa-numitele cetăți de scăpare, unde trebuia să se prezinte în fața judecătorilor care stabileau dacă a procedat cu intenție sau a procedat din culpă. Dacă ar fi fost în mod mincinos, ar fi spus am omorât din culpă. Atunci era predat urmăritorilor săi, cine erau urmăritorii săi, rudele direct apropiate de functului, care aveau obligația să aplice pedapsa cu moartea. Uh, tocmai uh, tot în acest sens, puneau, au fost întemeiate acele uh, cetăți, numite cetăți de azil sau de scăpare. noi foarte importantă era aceea că acela care omura un om nu putea să-l plătească cu bani deși nu putea plăti preț de prețul sângelui cu bani rudelor familiei prin aceea că a omorât un om cu intenție era un lucru foarte rău și spuneam dreptul mozaic acum mii de ani în urmă a văzut în aceasta funcțiile pedepsii din dreptul modern și anume Funcția preventivă, funcția educativă și funcția de exemplu, adică știind că pedapsa e pedeapsa cu moartea, în acest fel se limitau violența și aceste rele obiceiuri în societate.